الحمد لله رب العالمين ولا عقوبه للمتقين ولا عدوان الى الظالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد ما بارككم شكر الله سبحانه وتعالى انكم تكاء رحمن امان صلى الله عليه وسلم تقول ketika dar saya leo insha allah, allah kitujalia tutazungumzia mambo ambayo ni mtu ama inakuwa ni sababu ya mtu kuoga juu yake ni lazim yani bidu ambazo mtu akipatikana nayo kuoga kwake inakuwa wajibu mayujibu alghusla wasifatu <coughs> almuallif rahimahullah anasema wajib wa al min aljanabah wa hiya inzalu almani biwat'in aw ghayrihi yani ni wajib mtu koga juu yake mtu akipatikana na janaba jambo la kwanza wa hiya inzalu almani in au aw ghayrihi nayuni mtu kutoka na manii kwa kuserehe na mke wake ama kwa njia nyingine yoyote ya pili iltika alkhitanai <coughs> manamme namamke tupu yao mbili kugusana hiyo pia ni sababu ya mtu kukokoka kwake kwa, ke, kwa wa, wajib wa khuruju lhaidi hayd na manamke kutokwa na damu ya haidi na damu ambaye ni ya nifasi ya kuzaa Wamutu mautu shahid na kukufa mtu akikufa kuoshwa mtu, kikufa, bukua, mtu akikuwa, akikufa haogi bali anaogeshwa ni kuogeshwa kuo ama juu yake inakuwa ni lazima spokoi yule mtu ambaye amekufa katika jihad kwa kwake sio lazima wa islamu al-kafir na kuuislimu mtu ambaye ni mkafiri akislimu akima baada ya kuuislimu kuoga juu yake ni lazima lakini hiyo alamaa al wanasema sio lazima vile kwa sababu imethibiti imepokelewa Maram, kama amri ibn al-As alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akakuja kumtumia sallallahu alaihi wasallam akamwambia nataka kuislamu lakini niko na sharti tumu sallallahu wa alaihi wasallam kauliza sharti yako ni nini nasema nitaslimu lakini kwa sharti Allah nisamehe yale madambi yote ambayo nimefanya kabla kabla ya kuislamu kwaani nilipokuwa mkafiri tumu sallallahu wa alaihi wasallam kaamwambia alislamu ya jummu ma qablahu islam inafuta yale madambi yote ambayo mtu amefanya kabla hajakuwa Islamu kwa hivyo kama hadithi kama hii na hadith ya Abu Bakar raseek Allahu anhu pia alileta babake kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kuslimu mtume akamslimisha hao wote yaani masahaba wengi ilipokelewa ukiwa wakislimu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wala haikusiibiti mtume sallallahu alayhi wasallam akiambia mtu aoge وقال تعالى وان كنتم جنبا فالطهروا الله سبحانه وتعالى نسمع مكي وانا جاهبا موغي اما وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله يب يعني دليل يكونيشى من امامك اكي وانا حيض وقال النبي الله عليه وقد امر النبي الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت الله عليه وسلم aliamrisha watu kuoga baada ya kuosha maiti walakin anasema wengi katika wanazoni ama watu wa mwenye Wamesema wamesema kwamba baada kuoga baada ya kuosha maiti ni mustahabbi na lakini sio wajibu huamr wa man aslama an yaghtasil mtumwa sallallahu alayhi wasallam yaani aliamrisha ali, ali, ali, ali, wale watu ambaye wameslimu kuoga lakini wanasema hiyo sio lazima kwa sababu kama tulivyotaja kuna hadithi mingi imetajwa kwamba mtume allahu alaihi wasalam watu wa kwake lakini hakuamrisha watu waoge wa amma sifatu ghusli an-nabiy sallallahu alayhi wa salam amma sifa ya kuoga kwa mtume sallallahu alayhi wa salam min al-janaba kutoka mana janaba fa innahu yaghsil awwala farjahu awwalan thumma alayhi wa salam pindhi anapooga kwa janaba thumma alayhi wa salam alikuwa kianza kuosha tupo kwanza thumma yatawadda wuduan kamilan thumma alayhi wa kisha kamili kama vile mtu Anaosha zile viungo ambazo mtu anafaa kuosha wakati anatawada. Thumma yasi almaa ala raasihi thalathatan. Anachukua maji, anamwagilia mugi, mugi, magilia magilia nywele yake mara Lakini hiu kurosha maratatu hi tatu, wanasema si lazima hama haikuthibitiki. Hmm, thumma yafidu almaa ala sairi jasadiki kisha anamwaga kwa mili yake iliyobaki. Anaosha thumma yughsilu rijlaihi bi mahallin akhar kisha mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiosha baada ya kufanya hizo vitu zote ndio alikuwa anaenda mahali pengine ndio anaosha miguu yake yake hiyo kwa sababu hiyo za madhara kitambo haikuwa baafu kama tulivyokuwa tuko nayo watu walikuwa akioga vile mchanga na matope zilikuwa zina magia zilinamwagikia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mimi kwa miguu mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya alikuwa akienda kando akiosha miguu yake wa alfardu min hatha ghaslu jamii ilbadani wa ma tahta shahri al-khafifa wal-khafifa wal-khafifa Allah Anasema, yaani ambayo nifaradu katika hizo zote ni mtu kuosha mili yake yote. Ma maji yingie chini ya nywele yote. Iwe mtu akuna nywele mingi ama nywele kidogo lakini maji yingie kwa nyuele yote wala na pia yani kucha kama pingine mtu akuwa anachukusha refu lazima maji ingie ketika kucha kucha pia wakati anaoga janaba hiyo ndio mlango yetu ya leo inshaallah ah, wala si refu vile uh, tunamomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie elimu manufaa subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.